Розділ 9. Санітар Брікс і непотящий Бейтс. Зрештою, це була моя пропозиція покликати санітара Брікса і розпитати його про ту ніч, коли перенесли тіло Джонсона. Ті ж визнає це, і якщо вона не усвідомлює, наскільки бідолашний Брікс допоміг нам розплутати цю таємницю, то не я їй про це нагадаю. Але Брікс. Був на нічному чергуванні і пішов спати після того, як розніс таці зі сніданком на нашому поверсі. Ті ж, однак, схваливши мою ідею, привласнила її, що властиво більшості свавільних людей. І вона наполягла, щоб Томі послав по нього. Він прийшов близько дванадцятою, досить похмурий на вигляд і справляючи загальне враження, ніби накинув піджак і штани просто на нічну сорочку. — Заходьте, Бріксе, — сказав Томмі, коли той постукав. — Вибачте, що розбудили, дружи. — Я й не спав, — кисло відповів той. — Галас тут такий, що й мертвого розбудить. — Можливо, — сказала Тіж. Можливо, саме це і трапилося з Джонсоном. Брікс швидко обернувся і подивився на неї. Це був високий чоловік із густими чорними вусами та потужними сутулими плечима. Однак повіка в нього було опущене, що надавало йому неприємного вигляду. Чи то через усвідомлення цього, чи то через хитрість, такою була теорія тіш. Він ніколи не дивився прямо на співрозмовника. Як казала тіш, його погляд, здавалося, зупинявся на вашому комірі. Але варто було вам відвести очі, як неодмінно виникало відчуття, ніби він крадькома зиркнув на вас з тих, відвести погляд, перш ніж ви його спіймали. Ні, мовив він за мить. Джонсона тепер розбудить хіба що сурма страшного суду. А знаєте, Бріксе, холоднокровна сказала тіш, у мене є своя маленька теорія щодо тієї ночі. Ви не любите міс Сміт, і ви з Маршалом підготували для неї маленький сюрприз. Як вам не соромно, Бріксе? Він таки подивився просто на неї. Це було настільки несподівано, що представило його у новому світлі, ніби баріолі ображеної чесноти. "Ні, мем", сказав він. "Ваша правда. Я наладнаю з міс Сміт, але щоб утнути такий жарт?" Він дістав хустинку і витер чоло. "Я б нікому такого не зробив", сказав він. "А що до Джонсона?" він глянув на Томмі, ніби засоромившись. "Кажу вам, те, що бачив біля ліжка того чоловіка, змусило б мене поважати його, живого чи мертвого. Стукіт по нижньому бильцю ліжка, а його нічний столик піднявся на дві ніжки в повітря і відбивав так, наче барабан. Ні, мем, якщо ви думаєте, що це зробив я, то ви вважаєте мене сміливішим, ніж я є насправді. Гм. сказала тіж і записала. Стукіт? і нічний столик – Джонсон. – Гадаю, – запропонував Томі, – оскільки ви вже тут, розкажіть нам докладно, що сталося тієї ночі, коли помер Джонсон. – Він помер у вівторок, о десять хвилин по першу ночі, сер. Я був біля пацієнта з маренням у сусідній палаті лікарю. Міс Дюрант, нічна медсестра, була заклопотана і попросила мене приглянути за тим пацієнтом. Лише через годину після його смерті мені повідомили, що потрібно віднести тіло Джонсона до моргу. Я покликав маршала з поверху нижче, і ми підняли тіло ліфтом. Джейков керує ліфтом після опівночі, оскільки його використовують лише для екстрених випадків, нічних операцій, прибуття швидкої допомоги або в разі смерті. Ми поклали тіло на приймальний стіл, і маршал... Відкрив йому обличчя. Можливо, ми обоє нервували, бо не раз розмовляли зі старим під час його хвороби, а він усе казав, що повернеться і подасть нам якийсь знак із потойбічного світу після того, як відійде. Хай там як, Маршал відкрив йому лице, подивився на нього і сказав, «Джонсоне, ось твій шанс виконати обіцянку, ось ти, а ось ми, давай сюди знак». Брікс подивився на Томмі і той кивнув. «Знак», – записала тіш. «А потім що сталося Бріксе? Жодна з нас ані трохи б не здивувалася, якби він сказав, що небійщик поворушив ногою, або що невидими руки відірвали обшивку труби і зігнули її просто у них на очах. Але Брікс похитав головою. «Тоді нічого», – сказав він. «Але... Коли я почув про те, що сталося пізніше, я поговорив із маршалом. Я вважаю, не варто бавитися з тим, про що нічого не знаєш. «Бріксе», – раптом мовив Томмі, – «ви кажете, тіло пролежало в палаті майже годину, перш ніж ви його забрали. А чому так?» «Тому що», – значуще відповів Брікс, – «у тій палаті не було медсестри, коли він помер. І ще майже годину тому». За палатою наглядав пацієнт Бейс, що одужував від тифу. "Чому так?" вимагав Томмі, але Брікс лише знизав плечима, втупившись здоровим оком приблизно на 4 дюйми нижче підборіддя Томмі. Не отримавши відповіді, Томмі різко наказав: "Приведіть сюди бейса. І поки чекали на них, він похмуро ходив туди-сюди із задумливим обличчям. Бейтс мав не надто привабливий вигляд. Він увійшов, човгоючи в домашніх капців набагато більшого розміру, вицвілих штанях і в одязі, що, очевидь, був його нічною сорочкою і заправлений подолом. Але Бейтс, хоч і не голений, виявився кмітливим, як ми згодом і з'ясували. «Бейтсе, – сказав Томмі, – ви пацієнт палати Кей. – Так, сер, ви допомагали доглядати Джонсона, чоловіка, що помер позавчора вночі. Ну, і іноді, коли й медсестри були зайняті. Ви щось чули про те, що сталося після його смерті. Бейтс усміхнувся. Чимало розмов точиться, серце, сказав він. Він добряче розворушив палату балачками про те, що повернеться, коли віддасть кінці. Один із чоловіків стверджує, ніби бачив минулої ночі, як той заглядав у вікно біля його ліжка. І ще ходить історія. Ніби його труп знайшли повішеним. Але це безглуздя, сер. Це правда, бейце? У бейса відвисла щелепа. О, ні, сер не може такого бути, сказав він і змінився на лиці. Отже, бейться, сказав Томмі, ми з вами розсудливі люди. Ми ж знаємо, що Джонсон не сам це зробив, чи не так? Ну, так, сер, не так упевнено, як би міг, сказав він. Тоді це зробили за нього. Так, сер, імовірно, хтось із цього будинку. Так, сер, Бейтсе. чи зникав хтось із вашої палати минулої, чи позаминулої ночі, наскільки вам відомо? Бейт задумався. Ні, сер, сказав він, я мало сплю. У цьому моя біда, безсоння. Я можу почути, як кошеня ворухнеться в моїй палаті. Хоча, звісно. Кошенята у нас навряд чи водяться все. Позавчорашньої ночі я усю ніч не спав і був вдягнений, тинявся довкола. А минулої ночі, як ви знаєте, я сидів біля того бідолахи із залізниці. Хлопець марив. Тоді жодної з цих ночей, жоден пацієнт не міг вислузнати з палати Кей до будинку і бути відсутнім скільки то тривалий час, щоб ви про це не знали. «Навряд чи це можливо», – сказав Бейтс. «Містер Брікс або я. Точно про це дізналися, сер». «Ви допомагаєте в інших палатах на чоловічому поверсі?» «Так, сер. Там є пацієнти з мареннями. Жоден не в змозі стояти чи ходити». «Розумію», – задумливо промовив Томмі. «А тепер, Бріксе, чи правда, що міс Дюрант, нічна медсестра, Залишила свою палату на 50 хвилин, знаючи, що Джонсон помирає. На 55 хвилин, сер. Пронизливі очі Бейтса промовляли більше, ніж його слова. Можливо, це було через нічну вечерю. Нічна вечеря у другій годині. Бейтс чимало знав про лікарню і любив хизуватися своїми знаннями. Ви її гадки не маєте? Чому вона пішла? Ні, сер. Міс Сміт підійшла до дверей, і вони пішли разом. Міс Сміт виглядала засмученою та знервованою, наче плакала. Даруйте за відвертість, сер. Ви помітили, у якому напрямку вони пішли? Вони спустилися вниз. Коли вони повернулися, міс Сміт виглядала веселішою, і в неї в руці був темнуватий згорток. Який це згорток? Можливо, одяг. Міс Дюран злякалася, коли виявила, що Джонсон помер і попросила мене не казати, що її не було. «Дякую, Бейтси. Вам краще зараз повернутися», – сказав Томмі. «І Бейтси, якщо почуєте чи побачите щось, що видасться вам дивним, дайте мені про це знати. Гаразд?» Бейтс пообіцяв і почовгав геть, а Брікс рушив за ним. Томмі покликав Брікса назад. «Бріксе», – сказав він, – «я попросив завідувача дозволити мені виставити кількох охоронців сьогодні вночі». «Ця справа зайшла аж надто далеко. Це вже не жарти. Містер Гаррісон дасть нам прибиральників, Френка з ліфта та двох помічників із пральні. Інтерни також зголосилися. Це вже одинадцять. З вами та мною тринадцять». «Тринадцять!» – скрикнув Брікс. Не могли б ви зробити чотирнадцять лікарю. Томмі, здивовано на нього подивився. Бріксе, вимовив він. Невже ви? Потім він уважно глянув на мертвенно бліде обличчя Брікса і кивнув. Ну, гаразд, сказав він. Можемо взяти Хікса з її швидкої допомоги. І ще одне слово додав він, коли Брікс рушив до дверей. Ми про це нікому, ані слово Брікса. Для більшості цих людей офіційна версія. Вони шукають злодія. Зрозуміло? І я був би вдячний за вашу допомогу в їхньому розміщенні там, де вони принесуть найбільше користі.